Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Berätta gärna för mig, Karl Bildt, om den stora fina världen. Berätta gärna om nya it-satsningar och nya flygplansmodeller. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag har växt upp i det. Jag hatar det. Hela min politiska gärning kommer att ägnas åt att bekämpa klassklyftor- Snart 15 år har gått sedan Göran Persson med stint stirrande blick till intet gör Carl Bildts förklaring att han minst han jobbat mer med människor i svåra situationer än Socialdemokraternas dåvarande partiledare. En ordväxling som då sades ha varit avgörande, om inte för Socialdemokraternas valseger, så åtminstone för att Persson gick segrande ur den valduellen. Men när hade en debatt om klassamhället senast som sprängkraft? Söker man efter ordet klass i Stefan Löfvens installationstal vid S-kongressen förra veckan, då får man två träffar. En gång handlar det om arbetslösheten som hotar vår ekonomi och välfärd, om arbetslösheten som bygger klassamhället. Och andra gången då handlar det om att klasserna i skolan behöver bli mindre. Så vad har hänt med klassamhället? Är det bara retoriken och begreppen som har blivit relevanta? I Storbritannien, kanske det mest klassfixerade samhället av alla, presenterades förra veckan den hittills största klasskartläggningen. Och en slutsats som drogs var att det är dags att tala om sju klasser istället för de klassiska tre, arbetar, medel och överklass. Ekonomiska faktorer är fortfarande viktiga, men det sociala och kulturella kapitalet har fått allt större betydelse. Det avgörande är inte hur mycket du tjänar, utan hur du spenderar dina pengar. En klassresa består inte nödvändigtvis av en högre utbildning eller ett kliv i karriären, utan kan lika gärna handla om att byta butiker du handlar i. Eller har hela föreställningen om klassamhället blivit förlegad? Som Carl Bildt idag i SVTs dokumentär om honom kommenterar mötet med Göran Persson. Men han började plötsligt med en här gammal klasskampsretorik. Uh, som jag upplevde som rätt främmande. Det, det var inte så det svenska samhället var då, det är ännu mindre så det svenska samhället är idag. Välkomna till konflikt. Vart är Sverige på väg i vår tid som jämlikhetens föregångsland förpassad till det förgångna? Ökade inkomstskillnader, segregerade bostadsområden och framförallt larmen om en skola i kris. Vad finns det för möjligheter att göra en klassresa på platser som Munkfors och Hovsjö? Vad betyder klass och hur stort är egentligen intresset bland politiker och de som ska göra en klassresa idag? Växer jag upp i en familj där jag får goda möjligheter att samtala med, läsa med, vidga mina vyer så, eh, så har jag naturligtvis betydligt bättre möjligheter än den som, som växer upp under andra förhållanden. Eh, trots att eh, de ekonomiska förhållandena skulle vara precis likvärdiga mellan de här familjerna. Det betyder inte särskilt mycket för mig egentligen. Eh, det är ingenting som jag har reflekterat över eller haft anledning egentligen att reflektera särskilt mycket över under min uppväxt och... Egentligen inte senare i livet heller utan det är väl i första hand i det politiska engagemanget som man kommer i kontakt med begreppet och med politiska motståndare i första hand som använder begreppet för att analysera verkligheten och omvärlden och så. Ja I den politiska debatten där jag rör mig nu så är det ju ett begrepp som, som faktiskt kan behövas för att beskriva att fortfarande i Sverige 2013 så avgörs mycket av dina livschanser av var och vem du föds. Vi gick mot utjämning väldigt länge och från att vi var ett samhälle där klassskillnaderna minskade mellan människor så har vi blivit ett samhälle där klassskillnaderna ökar igen. Och jag tror att det påverkar samhällsklimatet väldigt mycket för alla i samhället. Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt sist i raden av partiföreträdare som tog sig tid att svara på min fråga om vad begreppet klass betyder för dem idag. Och dessförinnan hörde vi Miljöpartiets språkrör Gustaf Fridolin, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Kristdemokraternas ledare och socialminister Göran Hägglund. Statsminister och moderatledare Fredrik Reinfeldt och centerns Annie Löv hade inte tid att svara. Folkpartiets ledare och utbildningsminister John Björklund, du är en av våra gäster i dagens konflikt så du får frågan direkt. Eller snarare följdfrågan för möjligheten att göra en klassresa. Har de blivit större eller mindre? Ja, de har inte blivit större tror jag. Jag tror att eh, jag är en av dem som har gjort klassresan. Jag är född i ett textilarbetarhem. Ungefär samma resa har jag gjort som Göran Persson har även om vi har olika ordval kanske men i mitt hem när jag växte upp så fanns det, det... Det fanns inga personer som gick över vår kökströskel när jag växte upp som hade mer än sju års folkskola, vuxna personer. Mina föräldrar umgicks inte med andra personer. Och jag hade inte suttit här idag utan en skola med mycket höga kunskapskrav och höga ambitioner och studiedisciplin och, och så vidare. Och det det präglar rätt mycket mitt engagemang och min syn för... I utbildningspolitiken, som jag ju sysslar med dagligen, att, att uh, den är en, en god utbildningspolitik. Den åstadkommer ökad jämlikhet och utjämning av klyftor. Mm. En annan partiledare som inte heller hade tid att svara var Stefan Löven, men med oss från en studio i Lyxelle finns Helen Pettersson, socialdemokratisk riksdagsledamot och förbundsordförande för arbetarnas bildningsförbund, ABF. Att göra en klassresa, vad innebär det för dig? Jag tycker att det där är ett svårt begrepp till att börja med. Det finns ju de som påstår att, jag kommer ju själv från, från arbetarklass och det finns de som påstår att nu har jag gjort någon slags klassresa. Men det är ju inte riktigt så enkelt så att det bara handlar om inkomststatistik. Det är ju fortfarande så att ja, åker jag åker ut ur riksdagen och blir av med mitt jobb som jag har i bakgrunden så står jag ju där på noll igen. Och det där... Det där tror jag är ett, något som man reflekterar lite dåligt, lite sällan över. Så, hade jag haft barn idag så hade de vuxit upp i en annan klass. Men för min del så kommer min klass tillhörighet alltid att vara densamma. Jag har liksom ingenting att, att falla tillbaka på där. Jag tror att det är minst lika svårt att göra om man nu så kallar det för en klassresa idag. Det är, det är enkel, enklare för en del människor men väldigt svårt för en del andra eh, som inte klarar skolan och som inte har de rätta förutsättningarna. Vi ska prata vidare om det i programmet men först vill jag introducera vår tredje gäst. Dilshadimir Bagsten, verksamhetsansvarig för Berättarministeriet som driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8 och 18 i områden med hög arbetslöshet. Eh, vad betyder möjligheten att göra en klassresa för dig? Eh, självmakt skulle jag säga att det betyder förutsättningarna att eh, redan vid tidig ålder få förutsättningar och verktyg att skapa sitt eget liv och kunna göra valet. Eh, jag tyckte det var intressant att höra Göran Persson påminnas om den här duellen mellan Carl Bildt och Göran Persson för det var trots allt ändå så att Göran Persson var en drivande kraft bakom kommunaliseringen av skolan kan vara bra ha i bakfickan eh, när han framför de där orden. Och sen det andra är att jag är definitivt en av dem som har gjort klassresa min, När vi kom till Sverige 76. så hade min mamma gått tre år i skolan så var mer eller mindre analfabet. Så eh, jag fick gå på universitet och överhuvudtaget gå i skolan var ett stort under, tyckte vi. Och sen så gick jag vidare. Ehm, mm. Jag skulle säga... Ja, ja, nej, ja, Att göra klassresa idag tror jag är svårare. Jag tror att vi snarare är mer fastkedjade vid arvet än tidigare. Och den, hela Sverige, hela nationen gjorde en klassresa efter krigstiden. Ska vi komma ihåg urbaniseringen, det var inte bara nyanlända– –utan inflytningen till storstaden, industrin, miljonprogrammet och så vidare. Rekordåren fram till 78, där någonstans börjar vi. Så här, nu i efterhand kan vi se att den avstannade och nu är det svårare än på mycket länge. Mm. Vi ska alldeles strax prata vidare om möjligheterna och förutsättningarna för att kunna göra en klassresa i Sverige idag. Men först en glimt av hur det kan se ut på vägen. En bild av vardagen för ungdomar som lever i områden där nära hälften av niondeklassarna saknar betyg för att komma in på de nationella gymnasieprogrammen. Med bara några månader kvar till skolavslutningen kämpar eleverna i Hovsjöskolan i Södertälje för att klara betygen så att de kan ta sig vidare till gymnasiet. PET-programmet Barnets reporter Jonna Berglund. Hon mötte en av nionorna, Nahed Allo. På lunchen brukar Nahed och hennes kompis här samlas ute, lyssnar på musik och sjunger med. här Snart börjar nästa lektion. De snäddar tillbaka genom höghusen som varvas med trevåningshus. Alla byggda i slutet av miljonprogramseran. Här i bostadsområdet Horsjö, i utkanten av Södertälje, har nio av tio utländsk bakgrund. Och många av de vuxna, omkring hälften, saknar arbete. Jag och Nahed Allo sitter i en lugn vrå på skolan och pratar. Nahed har bestämt sig. Hon vill bli en av de nior som kommer in på gymnasiet. För här på Horsjöskolan har statistiken de senaste åren visat att bara omkring hälften av niorna har betyg som räcker för att komma in på ett nationellt program. Men under det här läsåret har läxhjälpen införts. Två kvällar i veckan kan niorna få hjälp med att komma ikapp. Och närhet hoppas att även yngre kompisar- ska kunna få det stödet nästa år. Det är många som behöver den här. Nu De som går i åttan och sjöan också- de kanske inte kämpar till så mycket. De måste börja kämpa innan det är sent. Om jag inte började kämpa nu i det skulle vara förtjänt. För nu, om jag skulle börja kämpa nu- då, det ingen. då skulle det inte komma in någonstans eller nånting. Vad vill du komma in Bara Bara fritid. Men jag vet bara att man ska ha godkänt på åtta ämnen- och du har nu? Mm. Tolv. För jag vill, jag vill komma in att Jag vill ha någon framtid. Det är därför jag är det. Och en kväll besöker jag läxhjälpen. Brenda el Reyes, universitetsstuderande och läxhjälpare hinner prata med mig en stund. Hon hade trott att hon i den här rollen skulle resa runt bland barn i välbeställda områden för att hjälpa dem att nå toppbetyg. Men så blev det inte. Alltså, det är många som känner sig hopplösa. Alltså att det är liksom, varför ska jag lösa det här? Var, varför min lärare skickade det hit mig? Så jag hoppas liksom, att vi lyfter deras motivation. Ja. Men vad tror du att det beror på? Att det, att det finns så liksom, mycket att ta igen så att säga. Det är ju så instängt, Hosja. Eller jag känner så. Att det är verkligen, folk som bor i Hosja- har alltid i Hofsjö och går inte ut. Det är liksom segregerat. Som fan. Under min tid här på Hovsjöskolan färgar stämningen- bland niorna av de nationella proven som pågår. En dag mötte jag Hed Allo och hennes kompis Flor Mardo. Flor har just fått tillbaka ett av de nationella proven i svenska. Och det gick bra. Hon fick ett B- och var duktig förlån. Läsförsörelsen, ja. Men det var i alla fall svårt. Men alltså B, det är väl den näst högsta? A, B. Mm. Ja, B. Ja, jag var jätteglad. Jätte, jag ser jätteglad. det på dig, du är jätteglad. Ja. Men vad fick du då? Jag har inte fått dem än, jag har, inte, jag har inte frågat henne. Alltså svenska läraren som rättar dem, jag har inte sett henne. Är du nyfiken? Nej. Det jag får, jag får det. det är så att jag kommer bli ledsen, glad... Det påverkar ingenting. Varför skulle det? Mm. Ja, det påverkar mig. Det är klart. Jag vill gå in i någonting stort. Typ ekonomi. Du vill bli bankdirektör. Mm. Mm. Du vill jobba inom ekonomi. Mm. Och du då, lilla närhet? Syssonom eller pluggat i Ja. Det kommer om det kommer. Jan Jönsson, biträdande rektor- jag har tidigare berättat att Hovsjöskolans svåraste utmaning är att få eleverna här att känna att de har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Under de senaste fem åren har nästan hälften av niorna saknat behörighet för att komma in på de nationella programmen. Vad händer med dem? Det är i många fall en katastrof. Och för en hel del av dem så kommer det kanske att rep reparera sig under... Ja, Kanske går ett introduktionsår om det är kunskaperna som brister. Eller det kanske är att man går på något introduktionsprogram på något sätt och får de här kunskaperna reparerade. Men en hel del kommer det ju att leda till att de kommer att leva sina liv i arbetslöshet och olika former av insatser. Och det tycker jag är oerhört plågsamt att att vara medveten om. Biträdande rektor vid Hovsjöskolan i Södertälje, Jon Jönsson, sist i Jonas Berlunds reportage. Och vill ni höra mer så finns fler reportage från Södertälje och Hovsjöskolan att höra på programmet Barnens hemsida under sverigesradio.se. Utbildningsminister John Björklund. En hel del ungdomar kommer inte att kunna reparera sina låga eller obefintliga betyg för de väntar ett liv i arbetslöshet och olika insatser. En katastrof säger biträdande rektor John Jönsson. Vad säger du? Ja, det är en väldigt svår situation för i synnerhet då för ungdomar som kommer till Sverige i ungdomsåren och invandringen har ju också skiftat karaktär. Vi får fler invandrare idag från länder där samhällsstrukturen närmast har varit sönderslagen under deras uppväxt. De har knappt gått i skolan och kommer hit i tonåren och då, då är det mycket att ta igen. Och vi, vi måste jag tycker att Sverige ska vara ett öppet land och, och människor ska vara välkomna hit men vi kommer att vara tvungna att anpassa utbildningspolitiken mer efter detta. Och vi behöver göra om bland annat undervisningen för nyanlända i Sverige. Den var anpassad efter en invandring som kom från europeiska länder på 70-talet, men så ser det inte längre ut. Dilscha är det det som är problemet? Det är en utmaning förstås. Men då glömmer man ju bort att apropå som jag tog upp lite tidigare om att hela nationen har gjort en klassresa när folk flyttade ifrån torp och vissa hade bakgrund utan någon grundskola överhuvudtaget in till städerna. Det hanterade vi. Och sen kom den stora arbetskraftsinvandringens och flyktingvågen parallellt med Chile och Turkiet och så vidare. Och som jag är en del av. Och det funkade fortfarande. Vad är det som inte funkar nu då? Nej men det är, det är inte bara skolan, att skolan har försämrats, utbildningen, lärarutbildningen har försämrats. Utan det är faktiskt också en, en socioekonomisk segregering som inte vi har sett på väldigt, väldigt länge i Sverige. Vad är det som behövs för slags åtgärder då då som inte var aktuella på... på tidigare på den tiden som du själv har upplevt? Alltså de mötesplatser där vi kunde se alltså och utbyta information och skapa möten och relationer finns ju inte i samma utsträckning. Bara det att 50 procent i vissa skolor... Berättarministeriet finns ju bland annat i Södertälje. Vi, vi finns ju öppna skrivarverk där det är områden med höga arbetslöshet. Så det här är verkligen vår vardag. Om hälften av alla elever i en skola inte har gymnasiebehörighet så finns inte längre de arbeten som tidigare fanns för de som kom ut en grundskolan. Ehm, och om man dessutom är lever i ett område där nästan 80% av alla människor bidragstagande arbetslösa personer, så är det klart att det är en ganska stark koncentration av fysisk och psykisk ohälsa och så vidare. Och så vidare och det också naturligtvis påverkar ehm, en eventuell klassresa. Och det har vi inte sett tidigare i Sverige. Jan Björklund, stora utmaningar. Vad, är det, vad gör ni för att möta dem? Två tycker jag olika diskussioner som beföras. Det ena är hur arbetsmarknaden fungerar och det andra är hur utbildningsväsendet fungerar. och Båda är centrala. Alltså, om vi börjar med skolan så är det klart att då ska vi säga, de som kommer till Sverige i, innan de är sju år innan skolan börjar den obligatoriska skolan så är det så att de barnen klarar sig regelrätt väl. Skola. Det som utmärker Hovåsskolan och, och andra skolor i utanförskapsområden är ju ofta att de har en väldigt stor grupp elever som är ganska nyanlända. De har kommit de allra sista åren. Och eh, där menar jag till exempel att, att vi måste göra reformer av hur undervisningen fungerar. Till exempel kommer man hit i 12-13 års åldern eh, till Sverige och knappt har gått i skolan i sitt hemland så är det inte rimligt att skolplikten upphör när man är 16 år. Den behöver förlängas. Det Vi behöver ha fler mer tid i skolan innan man är färdig i grundskolan. Vi har ju nu ett förslag att förlänga skolplikten upp till 18 år för den kategorin elever och med fokus på svenska kunskaper till exempel. Mer, mer lektioner, det kan bli kortare sommarlov. Det blir mer undervisningstid. Mer insatser av den typ vi diskuterar här och som Dilsa ju är ju drivande för läxhjälp och andra typer av extra extraundervisning i läsning till exempel och så. Jag vill bara kort ge Dilsa möjlighet att kommentera det innan jag också släpper in Helen Pettersson. Jag har inte glömt bort det i Lycksele. <laughs> det är klart att det är en utmaning när människor kommer, nyanlända kommer till Sverige utan språkkunskaper. Man missar ju några år där bara i att man inte har det som modersmål. Men vi får jag inte glömma att det finns ganska många skolor där jag brukar säga att vi tar emot barn som är så blonda så de får Emil och framstå som mörkhårig och har för Föräldrar sedan sju generationer födda i Sverige har, som har exakt samma utmaningar. Och i vissa kommuner där det är en stor majoritet av så att säga svenskar sedan flera generationer tillbaka som har exakt samma utmaningar. Mm. Helen Pettersson, eh, vi, den, den svåraste utmaningen som vi hörde Jan Jönsson säga här i, i reportaget är att få eleverna att känna att de har samma möjligheter och samma rättigheter som, som alla andra delar du Känner du igen den här frustrationen? Åh mm. oh ja, jättemycket. Eh, jag tillhör ju själv de som inte kunde läsa vidare efter nionde klass för att jag inte hade tillräckligt bra betyg eh, och blir därför, eh, precis som Dilsa så känner jag att det här är ju inte en fråga så vi kan liksom eh, prata bara om nyanlända och, och deras problem utan det här är ju ett problem som gäller tvärssnitt i samhället, det är ju mer klassbundet än någonting annat. Att man har svårt i skolan, att man inte hittar sin roll, att man inte möts på rätt sätt, att man använder fel pedagogik eh, och att man därmed inte känner att man är eh, med på banan på samma sätt som, som de andra är. Eh, jag känner verkligen igen mig rent personligt där. Men det gick ju bra för. Du slutade skolan efter nian. Mm. Jag brukar säga det. Jag tillhör nog den absolut sista generationen i det här landet eh, som kunde göra det. Eh, som gick ut nian en fredag och på måndag så hade jag fast jobb och egen lägenhet som 16-åring. Jag är så enormt glad över att jag kunde göra det. därför att Jag hade inte fixat att, att gå gymnasie i, i den reguljära skolan om det inte hade varit på något sätt specialanpassat för mig. Jag var inte mogen för det. utan Jag kunde börja jobba och sen så var det ju genom att jag engagerade mig i folkrörelserna fackligt som gjorde att jag till slut fick tillbaka studiemotivationen. Läste in som, som vuxen på på Eh, och där, där hände det någonting. Då hade jag fått motivationen, jag knäckte koden för hur lärandet gick till för mig eh, och det gick ju som en dans att, eh, att läsa allt detta som 5-6 eh, år tidigare var rena grekiskan för mig. Eh, så det måste ju till liksom, olika lösningar för olika personer. Skulle du eh, ha kunnat ja. göra detta idag tror du? Jag tror att jag hade varit stenrökt om jag hade varit 16 år idag och gått ut eh, nian på det sättet som jag gjorde då. Stenrökt, Björklund. Jag tror att eh, det är en tendens i svensk skolpolitik som har varit förödande under ett antal årtionden och i synnerhet ur det här perspektivet och det är den tendensen som har funnits att man vill överlåta mer och mer ansvar på eleverna själva. Ansvar för sin egen inlärning, ansvar för egen undervisning, att eleverna ska bestämma och ta ansvar för saker i skolan. Och man måste förstå att när man gör det, och det har varit både från politiskt håll och från ett pedagogiskt etablissemang som man vill att göra detta, egen inlärning och lärarnas auktoritet ska brytas och allt vad det har varit. Problemet med det är att de ungdomar som växer upp i hem– där det är med akademiska föräldrar och föräldrar som är väldigt medvetna om sig och kring sig. De kommer att pusha sina ungar till det yttersta hela tiden. Och de kommer att klara sig utmärkt. Men de som inte har krav, och ambitioner, och upphorskning och förebilder hemifrån de är rökta i en skola där eleverna själva ska ta allt ansvar. Och därför så behöver vi återupprätta en skola med där det är lärarna som bestämmer. Det är med traditionell katederundervisning med ordning och studiedisciplin. Och det är otroligt kontroversiellt när man säger det. Men jag menar att detta är det viktigaste skolan kan bidra med för att åstadkomma ökad jämlikhet. Men du har ju varit skolminister i flera år nu. Ja, om alla gjorde som... <går> Bara för att jag säger det så blir det så plötsligt. Så funkar det ju inte utan det är en långsiktig förändring som måste ske. Det har varit en... Vi har haft eh, den här attityderna och kulturen och politiken kring skolan har existerat sen. Ja, ytterst så härstammar det från 68 års kulturradikala våg men den genomfördes under 70-80-talet och det är den vi försöker vända ja. på nu. Vi ska tala vidare om vad som händer på, på resan genom utbildningsvärlden. Eh, eh, vad som händer efter gymnasiet. Social nedrekrytering brukar det ofta talas om i de här sammanhangen. Alltså att social bakgrund avgör ett barns studieväg snarare än intresse och förmåga. Men hur ser det egentligen ut idag efter decennier av reformer för att just minska snedrekryteringen? Nej, det är alldeles tydligt att stockholmarna har bestämt sig för att lyssna på valutgången hemma i radio. Det är så få som orkar uthärda kylan ute på de öppna platserna att man är alldeles förvånad. På medborgarplatsen där den socialdemokratiska aftontidningen svarar för arrangemangen. Är det bara 500-600 personer som står nu när klockan går mot midnatt? Och den jävla. Gäll... Direktsändning från medborgarplatsen i Stockholm. Det är valnatten 1948 och socialdemokraterna segrar knappt. Och på en av hans valafischer ser man ett cykelbud som sneglar på tre jämna och kostymklädda lärverksgårdar begåvad men fattig. Ge honom lika chans. Står Och De som föddes de här åren kom sen att utgöra de första kullarna– –som ändrade på snedrekryteringen till landets universitet. Men de olika reformerna till trots på alla områden– –så finns det fortfarande en snedrekrytering, ett mått av den kvar idag. Ja, Det som har hänt är ju en, en svag minskning av snedrekryteringen– –har inte Men förändringen är ju liten– det säger Robert Eriksson, professor i sociologi vid Stockholms universitet. Han har forskat i decennier på social rörlighet och vad utbildning har för betydelse för våra livschanser. Så fortfarande i stor utsträckning. Barn till föräldrar från privilegierade samhällsklasser läser längre och tar oftare examen på universitet än barn från mindre privilegierade familjer. Skolan är viktig. Och, och för att förstå hur skolsystemet påverkar rekryteringen men den stora faktorn bakom rekryteringen ligger ju i föräldrarnas och familjernas resurser och, och stöd och, och föreställningar om utbildning är viktigt och så vidare och det har inte förändrats egentligen mm. Är det ett politiskt misslyckande? Jag har svårt att se det som ett politiskt misslyckande det, det är ju sorgligt att jag vill säga så här ur den perspektivet. För att socialdemokraterna inte har lyckats övertyga arbetarklassen om betydelsen av utbildning vilket det lite grann ligger i det hela. Så skulle jag säga att det är ett misslyckande. Så vad göra ja, en enkel åtgärd vore att påverka de som faktiskt redan har bra betyg men som ändå väljer att inte gå vidare med en teoretisk utbildning. Barn från olika sociala med olika social bakgrund, väljer olika även när de har presterat lika bra i skolan. Och den skulle man faktiskt kunna påverka. Där skulle man liksom försöka uppmuntra de välpresterande barnen från säg, arbetarklassen att i högre utsträckning välja teoretiska utbildningslinjer. Så vad händer nu när segregeringen ökar? Skolval får betydelse att barn med arbetslösa föräldrar tenderar att gå i samma skolor. På 50- och 60-talen påverkade den låga arbetslösheten särskilt arbetarbarnens chanser till högre utbildning säger Robert Eriksson. Med säkra inkomster ökar självförtroendet och viljan att läsa vidare medan osäkra förhållanden leder till motsatsen. Och de som finns längst ned på skalan de drabbas hårdast. Barn som växer upp med permanent arbetslösa föräldrar- har väldigt dåliga förutsättningar- både för skolarbete- och för senare för, för jobb och, och så vidare. Det tror jag man kan säga. Men ett viktigt värde äh, i samhället- är att föräldrar och barn- har nära förhållanden. Som att föräldrarna tar ansvar- och intresse för sina barn och stödjer dem. Och den, äh, det, det värdet får konsekvenser- i termer av social snedrekrytering- Eftersom. Du menar alltså att det hade varit, om man vill ha mindre snedrekrytering så måste man då bryta de här sociala banden? Ja, det kan man ju säga. Men jag skulle säga att, att det här det sociala bandet är viktigare än snedrekryteringen. Så att där är det helt klart att det kan man inte göra. Och bör inte göra. Och skåmer inte politiskt att klara att göra det efter decennier av ekonomisk tillväxt så har nu medelklassen växt kraftigt. Och idag läser fler än någonsin på högskolor och universitet. Men det betyder samtidigt, säger sociologen Lena Sol på Uppsala universitet, att utbildningen inte får med sig samma garanti. Den är inte längre en given biljett till den där resan uppåt. Nålsögat är nu att komma ut på arbetsmarknaden. De yngre som kommer ut nu, det vill säga de jag har intervjuat- de har ju inte en given plats. Det har ju inte varit givet tidigare heller. Men det här att en universitetsutbildning var en ganska säker blet ändå för att få en, en anställning och en ganska trygg anställning. Eh, och så är det ju inte längre. Det finns fler kortare anställningar på arbetsmarknaden och, och mer otrygghet. Men där blir det också väldigt tydligt att utbildning i sig inte räcker utan att eh, man exempelvis måste ha kontakter- Kommer från arbetarklassen, utbildar sig och sen ska ha ett en Ens föräldrar har inga kontakter i medelklassen. De kan inte hjälpa dig in på en statlig myndighet för de känner inga där. Men är det viktigt? Alltså att ens föräldrar, jag tycker det känns lite mossigt jag menar med alla andra sociala sammanhang där man själv kan skapa sig ett nätverk eller under tiden på universitetet. Ja fast att säga att det är mossigt skulle också vara att bortse från väldigt mycket av den liksom statistik som vi har som är tillgänglig och där kan man ju se att det är någonting som, som spelar roll för, för det första förinträdet på universitetet så är det ju föräldrarnas utbildningsbakgrund och ska man sedan titta på vägen ut i arbetslivet så att, att liksom ha nätverk och kontakter och att föräldrarna bidrar med det det är ju liksom otroligt välbelagt. Lena Sol säger också att hon ser i sin forskning hur viktigt det är att ha ekonomisk uppbackning när man etablerar sig på arbetsmarknaden. Vikariat och praktikplatser kan värvas med varandra numera i flera år innan det leder till ett fast jobb. Så om man nu vill öka livschanserna för så många som möjligt, vad är den bästa åtgärden idag? Var ska man lägga resurserna i en persons ålderscykel? Jag ringer Justa Esping Andersson, en av världens mest citerade och ansedda socialforskare. The evidence is very clear that high quality child care systems have a very positive effect on children's learning abilities later on, in particular for children who are somewhat disadvantaged. Inför obligatorisk förskola med ett kvalitativt pedagogiskt innehåll från två års ålder. Undersökningar visar att det är det mest effektiva sättet att ge alla så stora chanser som möjligt, säger han. Forskning visar att om barnen stimuleras tidigt och på ett professionellt sätt så påverkar det deras inlärningsförmåga senare. Och de barn som påverkas mest positivt är de som kommer från socialt utsatta miljöer. För utvecklingen säger han går mot att högutbildade föräldrar lägger allt mer av sin tid på sina barn de läser leker och stimulerar dem en förändring som inte återfinns bland lågutbildade The higher educated parents have increased enormously their child input reading with the children playing active stimulation with the time with the children We do not see a similar increase in that kind of time dedicated by lower educated parents så här igen vi också ser kind av of, uh, uh, en scenario. Tiden som föräldrar ägnar åt sina barn, ytterligare en faktor, avgörande faktor för barnens liv. Det var Gösta Esping Andersen, professor i sociologi vid Pompeu Fabra universitetet i Barcelona som hävdade det. Och reporten var Christian Åström. Ja, betydelsen av tidig förskola. Ni förespråkar ju det, Jan Björklund, och i veckan ställdes också moderaterna bakom den idén. Och socialdemokraterna gör det sen tidigare. När får vi se att det här blir verklighet? Jag tror det är viktigt. Jag tror att man ska dock inte. Jag tycker den här forskaren gick för långt och säger detta. Alltså alla som påstår att det finns en enda lösning på ett komplicerat samhällsproblem, då ska man vara skeptisk. Det här är en del av lösningen, men Sverige har redan världens mest utbyggda förskola och trots det sjunker resultaten i utbildningsväsendet och klyftorna minskar inte. Så att det är ju inte den enda lösningen, men det är viktigt och vi tycker att under nästa mandatperiod så borde vi klara av att låta eh, alla som vill eh, ha rätt att ha sina barn i Vad är det som förskolan? hindrar det nu då? Ja, det, jag tycker vi ska göra det, så att det, det. Det tar ett tag att utreda och det ska finansieras. Men under de närmaste åren så bör vi göra det. Och Kristdemokraterna, kommer ni få med dem på tåget? Det vet jag inte men jag, det här är ju en reform som jag tycker det är en konstig lagstiftning att, att vi säger att förskolan är viktig men i lagstiftning så är det då sedan några årtionden tillbaka så att just barn till arbetslösa de, är, de har då inte rätt att gå i förskolan utan det är bara barn till de som jobbar. Det har ju att göra med en gammaldags syn att förskolan var barnpassning. Helene Pettersson, socialdemokratisk riksdagsledamot, tidig förskola, det är något som ni har drivit? Mm. Absolut, jag sitter här och faktiskt småler lite grann åt att vi har en utbildningsminister som sitter och gnäller över lagstiftningen som, har, som ändå har suttit ganska länge. Det är ju ingenting som hindrar att man faktiskt tar tag i de problemen som finns. Det var mycket som var intressant i det här rapportaget, tänker jag. Och den här diskussionen som vi alltid har om att, att barn från arbetarklassen inte alltid läser vidare och att det är svårare att få dem att läsa vidare och så. Men det finns ju en, en sån uppenbar anledning till det också som vi inte pratar om allt för ofta. Och det är att de barnen måste ju faktiskt ut i arbetslivet för att försörja sig. Det finns inga eh, pengar hemma hos föräldrarna som kan hjälpa en genom en ganska tuff studietid utan man måste helt enkelt ut på, på arbetsmarknaden. Eh, och det där är också något som vi måste Men, lyfta in. Medlen, i den då? diskussionen. Studiemedlen finns ju, men de är ju inte så stora. Och har man ingen hjälp hemifrån så är det tufft att klara av eh, både boende och, eh, och studielitteratur och annat mm. som man Kjell, behöver. Med <hör> vet jag inte om... om eh jag har försökt mig sedan jag var 17 år och, och jobbat extra på både restaurangen och stått i disken samtidigt som jag har pluggat på universitetet och det tror jag inte nödvändigtvis måste vara ett hinder att man jobbar lite extra men som sades här var bland annat att nätverk är avgörande vilket bekräftar mm. många ungas känsla av att de inte har samma möjligheter och rättigheter. Och rättigheter det har man i ett land som Sverige. Men samma möjligheter nej. Och det är ju allt tydligare. Man får tänka ur samhällsperspektiv. Nätverk är ju också meritokratins värsta fiende. Jag menar det har alltid funnits nätverk när man är helt utelämnat i nätverk. Då stagnerar den socioekonomiska rörligheten. Det har också påpekats här att underklassens barn har en ganska stor vad om vuxna i sitt liv. Och det här är något vi driver, apropå Berättarministeriet- med volontärskapet, det är ju vuxna som är närvarande. Och det märker man att just barnen är mer och mer utelämnad- till sina föräldrar och deras arv och deras inställning och deras motivation. Och vad får det för konsekvenser? Enorma konsekvenser. Man saknar kunskapstradition- och dessutom kanske deprimeras för att man inte har kommit ut- på en arbetsmarknad. För tidigare som har nämnts också här är ju att om man kunde gå ut- och kanske inte fortsatte till högre studier men man fick ett arbete eh, med den frustration som uppstår när människor känner sig låsta det blir, kommer att bli ett stort demokratiproblem för alla jag delar helt den uppfattningen. Jag tycker man också måste ställa, nu låter det nästan på förutsättning i det här programmen att om man inte går på universitetet så är man misslyckad och utslagen. Men mm. så kan vi ju inte heller betrakta det hela. Att 100 procent av befolkningen ska bli universitetsdisputerade, eh, det är väl inte en rimlig mål. Men vad, vad är det man har för alternativ? För det är ju säkert många som eh, håller med dig. Men, men vad har man då för alternativ? Men vi behöver ju mängder av duktig yrkesarbetskraft. Fundera på hur många olika arbetskrafter finns som bara ser till att den här kan komma till stånd. Vem, vem är det som städar i studion där du sitter just nu? Vem är det som serverar i kafeterian? Vem är det som kör tunnelbanan så du ska komma till jobbet? Vem, det, det, det är mängder av jobb och olika jobb som kräver olika nivåer på behörigt och det kan ju inte vara så att alla de som har de jobben ska känna sig misslyckade med den här att går man inte i högskolan så är man förlorad. Det är ju en, det är en väldigt märklig... Jag är utbildningsminister tycker att så många som möjligt ska läsa så mycket som möjligt men vi får ju inte skapat ett samhälle där alla ska behöva känna sig misslyckade som inte Pettersson. Ja, jag känner att vad, vad är det som hindrar att man faktiskt läser på högskola och universitet och sen ändå väljer att jobba på ett bygge eller som städerska i en radiostudio? Alltså man måste ju kunna få växa som människa oavsett vilket yrke man har sen. Det handlar ju inte bara om att producera människor in i en, en arbetsmarknad utifrån just den utbildning du har utan det handlar om någonting annat också. Hade vi mer välutbildade människor överlag så skulle ju samhället och demokratin absolut må bättre än vad den gör just nu. Det finns inget som hindrar att man läser vidare. Jag tycker inte jag att det ska finnas några hinder. Men om man sätter upp ett krav, till exempel en mycket konkret politisk stridsfråga som vi diskuterar i svensk politik. Ska vi kräva att alla gymnasieelever ska tvingas läsa in högskolebörighet på gymnasieskolan eller inte? Kräver man det, då får man en väldigt hög utslagning. Bidrar det då till ökad jämlikhet eller bidrar det till ökad ojämlikhet? Och Jag menar ju att det även om ambitionen var ökad jämlikhet så ökar det i själva utslagning och att många känner sig misslyckade. De går ut i arbetslöshet och detta är en orsak till att vi har hög ungdomsarbetslöshet. Ja, det är så det med det där... Jag tror att det är två olika processer. Den ena är ju när man väl är i skolan. Hur pass relevant och bra och, och god utbildning får man i skolan? Och där är det ju enorma skillnader och där är också barnen mer och mer utelämnade till föräldrars engagemang och ekonomi. Och det vill vi ju inte ha. Det andra är sen när man har avslutat sin obligatoriska skolgång vad man vill göra av det sen. Det måste ändå stå vara en fritt att välja att inte gå på universitetet. Men det bör finnas möjlighet, möjlighet att kanske ändra den uppfattningen och inställningen och sen längre fram känna att nej men jag tror att jag skulle dags för en akademisk utbildning. Det är en rörlighet vi vill ha och inte tvinga på mm. folk ett liv eller värderingar eller, eller val som de inte gör. Men barn. En, en årskurs, en förskole sexa är jag rättare sagt en, en, har, gör inte det valet och nu i Sverige är barnet med allt mer utelämnat till föräldrarnas arv och det är väldigt antiliberalt. Mm. Vi har ju talat mycket om föräldrarnas roll och, och som avgör mycket hur man väljer i livet. Men vad betyder kulturen i det samhälle man växer upp i? Vi har rest till Värmländska Munkfors, en traditionell bruksort och en av de tre kommuner i Sverige med den minsta andelen ungdomar som fortsätter att studera efter gymnasiet. Just nu är jag arbetslös och arbetssökande. Susanna Persson är 19 år har gått barn- och fritidslinjen på gymnasiet. Hon bär en stor halvstuck och en dröm hon inte tror hon kommer att förverkliga. Helst av allt skulle jag vilja vara förskoleklasslärare ett till trean kanske. I Munkfors kan det vara lite svårt och just nu så kanske det inte behövs förskoleklasslärare och sådana och nu kräver de utbildning. Jag känner att jag har gjort min tidsskola efter att jag har gått i gymnasiet. Så jag tror det är därför inte jag läser vidare. Robin Tönkvist går andra året på elprogrammet i Munkfors. Det är studiedag och jag träffar honom i föräldrahemmet i hans rum i källaren. På en hylla är det fullt av priser han vunnit i det lokala hockeylaget. Vad det gäller jobb går han i sin pappas fotspår. Jag vill ju jobba som elektriker, det vill jag göra. Och jag, jag spelar hockey nu, så alltså jag vill spel hockey idag, Men det är ju så att jobba, det är ju jobb som är först och så för det är det man lever på. Två unga i Munkfors, kommunen där lägst andel unga börjar studera på högskola eller universitet. I centrum med röda tegelbyggnader och en parkering över halva torget är det snöblåst. Mest av allt är det tyst och lugnt fast det ser onsdag eftermiddag. Många av butiken och restaurangerna är inte stängda men ser inte heller öppna ut. Några handlar på Ica och apoteket. I ABFs lokaler är det mörkt. Och Arbetsförmedlingen har bara öppet två dagar i veckan. Där finns tre lediga jobb på orten. Munkfors ligger vackert vid Klarälven, sex mil norr om Karlstad och har 3700 invånare. Kommunens mest kända person från byn Ransäter är Erlander, socialdemokratisk statsminister från 1946 till 69. Så här har han beskrivit sin uppväxtmiljö. Det, det var ju en fattigbygd, otroligt fattigbygd. Man kan ju se det på årsinkomsterna. Och de flesta var ju skogsarbetare, kolare, pappersbruksarbetare. Och idag, drygt 40 år senare, beskriver en ledande socialdemokrat i kommunen, Munkfors, så här. Alltså det är ju så här att Munkfors kommun är ju en gammal bruksort. Det ska nu ha klart för sig och det är ju så att... Eh, eh, Förr i tiden så var man inte tvungen att söka universitetsstudier och föräldrarna idag är kanske inte universitetsstuderade. Och då finns det ingen tradition att studera vid universitetet. Hej, vad vill du ha? Eller vad vill du ha tänkt du? Annette Felixson är kulturutbildningsnämndens ordförande. Vi träffas på hennes företag. Hon säljer till till tryckerier. Hon har varit fritidspolitiker 25 år sedan hon gick ut gymnasiet. –och själv inte studerat på högskola eller universitet. 150. I hennes gymnasieklass var det två som studerade vidare. De hade högutbildade föräldrar med högre inkomst. Företagen har inte heller krävt– –att man ska ha universitetsstudier för olika yrken. Eh, här känner alla alla. Man får kanske in en fot på sommarjobb. Och sen så rullar det vidare. I statistiken sticker Munkfors ut. En analys från Högskoleverket– visar att bara 17 procent av alla 24-åringar har påbörjat en högre utbildning här. Genomsnittet i Sverige är 44 procent. Statistiken säger också att Munkfors tillhör de kommuner med den lägsta årsinkomsten med 217 000 kronor. Och att Munkfors är bland de kommuner som har lägst andel högutbildade totalt sett- tror Anna Falk, förvaltningschef på kulturutbildningsnämnden- har stor betydelse för att så få unga studera vidare. Av tradition i alla brukssamhällen så tror jag att det är lite så att- bruket har tagit hand om- Sitt samhälle och man har, man har farfar har jobbat på bruket och pappa jobbar på bruket och sonen jobbar på bruket. En del har ju varit att man, man räknar med att man får jobbet och man, man blir omhändertagen och man jobbar där ett, ett helt livs, en hel livstid. Jobben har blivit färre i Munkfors sedan Stålverket skurit ner och kommunen har idag mindre än hälften så många invånare som för karriärsmöjligheterna är små och om man utbildar sig på universitet finns det få kvalificerade jobb på orten. En som träffar alla högstadieelever är kommunens studie- och yrkesvägledare Patrik Wennerström. Det var de har gjort nu i januari här då valde de, var det 70% av nera som valde till ett yrkesförberedande och 30% till ett studieförberedande program. Man ser möjligheten till jobb efter ett uh, yrkesgymnasium och kanske inte då tänker att Studier vid universitet och högskolor är så intressant egentligen. Många unga ser också framtidsutsikter i Norge där efterfrågan är stor på svenska arbetare. Robin Törnqvist som går elprogrammet hoppas på ett välbetalt arbete där om man inte kan få jobb hemma. Men i Norge finns det det hur mycket de söker hur elektriker vad mycket som helst nu så att det, det är ju ett alternativ i framtiden helt klart. Och arbetssökande Susanna Persson som gick barn- och fritidslinjen vill helst av allt bli förskollärare, vilket kräver universitetsutbildning. Vad är det då som hindrar henne från att förverkliga sin dröm? Ja, först tänkte jag att jag, ja, jag går universitetet, jag, jag vet vad jag vill bli, jag vill göra det här. Men sen så kände jag att jag har varken kraften eller motivationen eller pengarna just nu. Så är det. Och det är dyrt att plugga och alla böcker och allting och så kanske man vill ha ett boende där man ska plugga. Och om man inte har någon krona från början så blir det väldigt svårt. Och det, då har man lån resten av livet sen kanske och då vill jag gärna ha ett kapital i alla fall. Men vad är det då som krävs för att fler unga i Munkfors ska studera vidare? I Sverige har vi ändå ett studiemedelsystem och gratis universitetsutbildning. Mer i bidrag och bättre tillgänglighet för unga från landsbygden tror Annette Felixson, kulturutbildningsnämndens socialdemokratiska ordförande. Tittar vi på våra munkförspår som ska kanske söka till till Det kanske krävs fler utbildningar i Karsta för att våra elever också ska kunna tycka att det är intressant. vi har ju utbildningar i Örebro eller Uppsala. Men det krävs ju att eleverna kanske flyttar dit. De kanske inte är beredda att flytta ifrån kommunen riktigt än. Och för att överleva så måste de ju också kunna ha en bostad. Det är ont om bostäder i Stockholm, Uppsala, Lund. det finns nästan inga bostäder. Men för 19-årig Susanna Persson är det också andra saker som är mer avgörande. Jag tycker det är mysigt här. Jag tycker om att alla känner alla och jag har min familj här och de trivs jättebra med. och Jag har en pojkvän och de trivs jag bra med och jag kan inte dra iväg honom heller när han bor här och har sitt här. så att det, är ju, det är ju sånt som håller kvar. En. Att man har sina rötter här och man har alla som man håller kär. Alla kompisar, alla det är det som håller mig kvar. Susanna Persson sist i Daniel Verges reportage från Munkfors. Helene Pettersson, socialdemokratisk riksdagsledamot. Handlar det här om mer bidrag och stöd som vi hörde din partikamrat Annette Felixson säga? Till en viss del så kan du göra det helt klart. Det handlar om mer, mer stöd och riktade stöd. Men sen det som står med där det är ju att det finns ju en sak som jag är överens med Jan Björklund om Björklund och det är att det kan inte vara ett självändamål att varenda människa ska, ska liksom läsa på universitet och flytta till, till storstan och det är inte alltid det som, som klassbegreppet handlar om heller huruvida du har akademiska poäng eller inte. Inte i, i min värld i alla fall. Men det, men det som händer är att man nu liksom förutsätts du ska klara gymnasiet du ska först klara grundskolan du ska klara gymnasiet och sen så ska du gå direkt in på högskola eller universitet och jag är inte säker på att det är den bästa modellen att gå och alla är inte, precis som jag berättade om mig själv tidigare, redo att läsa vidare på en gång. Och när man Samtidigt som vi har problem med att så många lämnar skolan utan betyg som går att använda vidare så har man ju skurit ner så enormt på vuxenutbildningen de senaste 6-7 åren. Så om du liksom inte tar din chans när du är 14, 15, 16, 17 så är, du, så är det kört sen. Man har inte en andra chans, man har inte en tredje chans och inte en fjärde chans. Och det tycker jag är det stora fattigdomsbeviset i vårt samhälle idag. Till Vad vi kan höra här från de olika reportagen är att underklassen kommer att konkurrera om jobb. Som inte finns. Och när de upptäcker att de här jobben finns inte, då har vi en tickande bomb. Det, det är det ena. Det andra är att en dålig skola, vi flyttar ifrån från arbetsmarknaden in på skolan, en dålig skola sänker lägsta nivån i samhället och då får vi ett demokratiproblem. Så vi är, är på två ben här som krakulerar samtidigt, som bäddar för konflikter. Det är ju inte en slump att SD är i Riksdagen. Och jag ser inte någon större ljusning. De ser en kommande 10-15 år. Vi bara titta på det ekonomiska läget i hela Europa med vilka konsekvenser det får när det bubblar underifrån. Eh, Jan Björklund, vi pratade om att alla måste inte nödvändigtvis studera vidare men samtidigt är det inte också en förlust? Här har vi en tjej hon vill bli förskollärare. Det behövs förskollärare. Det är väl utmärkt om hon pluggar vidare. Men alltså, jag tycker hela perspektivet i det här programmet är konstigt. att Om man inte går på universitetet så är man en loser. Det är ju ett förfärligt perspektiv i ett sånt samhälle vill inte jag ha. Jag vill att man ska kunna gå ett Ni, om man går, Det utmålas som ett stort problem att elev, ungdomar i Munkfors vill gå ett yrkesprogram. Men ursäkta, vad är problemet? Ja, men problemet är om du inte kan eller eh, har möjlighet till det. Till att gå yrkesprogram. Det, det, det är ju liksom, om man vill göra detta, vad är problemet? Jag förstår inte detta. Ni målar ut som att yrket som behövs i vårt samhälle. Skulle... Nej, men det ena är det valet man gör. Men det andra är när allt fler elever, framförallt i vissa bostadsområden, inte ens får gymnasiebehörighet. Ja, då handlar det inte om ett val mm. inför universitet eller inte. Utan man går sina nio år och man lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Då har vi ett stort samhällsproblem. Det håller jag verkligen och jag... med om. Och där är, där är alltså, det är alltså grundskolan och även förskolan om man så vill, det är ju nyckeln inte om alla blir universitetskompetenta utan det är ju att en grundskola med höga ambitioner, höga, höga krav som inte lämnar någon efter som ger stöd och hjälp åt alla att nå målen men också höga ambitioner det, det är nyckeln och det är ju därför vi lägger om hela den svenska utbildningspolitiken nu och vi har fortfarande en hel del kvar att göra för att, nå hö att fler ska nå målen i skolan Helene Pettersson ja, alltså, Jag blir alldeles frustrerad Någonstans så... Ja, vi satsar på skolan så är Björklund samtidigt som har man dragit ner enormt precis som jag säger. Och nu gör man små satsningar och kallar det satsningar. Det är inte ens, en, inte ens att reparera vad man har gjort tidigare. Men jag vill tillbaka till det här. Alltså när, jag, när jag gick ut skolan då fanns det någon slags bild och känsla av att om jag inte fixar det här nu då kan jag göra det sen. Det som gör att man känner en trygghet när man växer upp i ett samhälle. Jag behöver inte vara perfekt just nu. Det kommer att ordna sig. Jag kan läsa in detta sen och gå vidare sen. Den tryggheten som det gör, att man ser att man faktiskt har möjligheter att välja om och välja annat i livet längre fram, det gör att människor blir starkare, att man tar plats i, i samhället omkring sig och att man vågar mer. Och det är borta idag och det, det är, är det en trygghet som är viktig att värna om eller återupprätta Jan Björklund? Jag tycker den tryggheten är viktig. Jag vet inte vad det betyder att det är borta. Staten satsar idag 30 mer resurser på vuxenutbildning till exempel än om man nu jämför 2006 som Helen Pettersson hade som referensår. Vi satsar mer på vuxenutbildningen idag än när den förra regeringen avvik. Men då har, har den också har dragits ner väsentligt mm. under en gångna tiden. Nej men det var, jag säger att den satsar mer, 30 mer satsar vi idag än 2006. Det är mycket mindre platser än vad det var då? Ja, det handlar inte bara om resurser utan vi pratar om att skolan har ju huvudansvaret för elevernas skolgång, det tror jag vi alla är eniga om men barnens utbildning i grundskola bör vara en prioritet för alla och nu skolan har skolan i stort sett ensam ansvaret för det här, samtidigt som skolans, skolan eh, skiftar jättemycket kvaliteten eh, efter friskolereformen. Vissa friskolor är fantastiska, andra funkar senare. Så upphandlingskompetensen är inte på topp samtidigt som man har gjort de här stora förändringarna i systemet. Men, men eh, en, en Fortfarande är det så att den välfungerande fungerande grundskolan är huvudnyckeln till en klassresa. Och den här socioekonomiska rörligheten, den legitimerar ju vårt samhällssystem och det kapitalistiska systemet överhuvudtaget. Och när människor känner att de kanske formellt har samma rättigheter men inte samma möjligheter. Då kommer det som håller ihop oss som medmänniskor men också till våra demokratiska institutioner kommer att ta stryk. Den mm. saken är ju säker. Mm. Sammanhållningen, ett, ett egenvärde i att underlätta den sociala rörligheten och, och hålla ihop samhället– i högsta grad. Det är ju, ett, det, är ju det liberala perspektivet. Att vi ska hjälpa. I början av livet så har samhället ett ansvar att hjälpa individer att nå så långt man bara kan. Det är ju skolväsendets huvuduppgift. Sen ska man få återkommande chanser att både förkåra sig och starta på nytt och så. Men det måste också vara så. Vi gör nu i Sverige och i resten av världen också för en del. Vi höjer kraven kraftigt i utbildningsväsendet. Det gör vi i Sverige också nu kraftigt. Därför att vi ser att framtidens arbetsmarknad kräver mer. Men vi måste också inse att ju mer man höjer kraven så kommer det också finnas grupper som inte når upp till alla kraven. Och vi måste också hitta både utgångar ur skolan och en arbetsmarknad så att de människorna inte behöver känna sig misslyckade. Och det, det, här, det är många diskussioner med höga ingångslöner för 19-åringar som gör att de hamnar i utanförskap redan från början. så Det är många diskussioner som måste föras för att alla människor ska ha känna, känna en plats i vårt samhälle. Det är det som sammanhållning handlar om. Ja, vi har många, mer, många fler frågor att diskutera vad gäller utbildning och klassresa. Men för den här gången får jag tacka er så mycket. Tack Dilshad Bagsten, författare, journalist, verksamhetsansvarig för Berättarministeriet. Tack. tack Helene Pettersson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och förbundsordförande för Studieförbundet ABF. Och tack till Jan Björklund, folkpartiledare och utbildningsminister. Med det är konflikt slut för idag om skolans och utbildningens roll som utjämnar av sociala skillnader- och hur möjligheterna ser ut att göra en klassresa idag. Mer om det kan ni läsa på vår hemsida under Sverigesradio.se. Och har ni synpunkter eller idéer är ni välkomna att höra av till konfliktsnabla Sverigesradio.se. Producent för dagens program är Kristian Åström, tekniker Viktor Beira- och jag heter Daniela Markvart.